Hoofstuk 171. 26 April 2017 om 18 minute oor 4 die middag. Engele skare omring julle elke oomblik. Hulle is julle broers en susters vanuit die hoë riem. Hulle hier is sulke wonderlike dinge wat om julle gebeur waarvan julle nie eers bewus is nie en wat julle harte so sal verbly as julle dit moet weet. En meer nog, as julle dit self sal sien Ek openbaar dit aan jylle met mate en wanneer jylle groot genoeg is na sekere tyd deur my bepaal en afhangende van die sterkte van jylle eie groei en ontwikkeling, gee ek weer iets wat daarmee verband hou. So het jylle al in die verlede gehoor dier my profete van die natuurgeeste en hulle werking. Die natuurgeeste is verantwoordelik vir die welstand en versorging van die aarde. Hulle is siele van gestorwe dieren wat by mekaar gekom het om die vorm van een mens aan te neem. Die vorm is echter nog onvolmaak gemeet teen die van die mens. Die siele moet leer om werkzaam te wees na die opklim van die siele leer tot boe. Na hierdie fase kan hulle oorgaan in die mens in en volle kinskap van my ontvang. Ek sorg vir hulle en laai hulle na boe in my liefdesorg. Ek gee hulle een nieuwe lewe en wees hulle hoe om te dien. In die dierenreik sorg die dieren vir hulle self en steel hulle maar min daaran of hulle diensbaar is of nie. Hulle grootste werk is om voort te plant, te eet en te oorleef. Vir een natuurseel echter, wat uit die gedwongen fase uitkom, is daar al een groter mate van vryheid gegee, want hy kan besluit of hy wil dien of nie. Soms is daar geeste wat hoegenaam nie wil dienie. Hulle is verantwoordelik vir slechte oeste, warrelwinde wat alles vernietig, en orkane en bring ander katastrofes mee. Maar daar is ook die wat wel wil dien en verbeter. Hulle werk saam met my engele en bou die aarde soos julle haar sien op. Hulle is julle vriende, hulle zorg vir julle plante in die tuin en huis. Hulle lei die vleeslike dele wat nodig is vir die bouw van by voorbeeld en onder andere plante na die rechte organe en dien so die plante en mense en die julle jul al en boon op vir my wie julle schepper ook is. Hulle leef soms boor die grond en onder die grond. Hulle verzorg die wereld om hulle en vestig hulle self graag daar waar liefde is. Afhangende van hoe die ontwikkeling van die natiersiel is, daar sal hy bly. Daarom is daar geeste wat onder die grond bly en so ver van mense af bly as wat moendlik is. Maar nou kom die mens na hulle toe en betree hulle gebied waarover hulle aangestel is om te bewaar. En daar die plekke noem julle myne. Wanneer die mens denk hy is in beheer, wees ek om op die meest wonderbaarlike maniere, dat het net een elisie is dat hy self alles beheer, en ek stier my natuurgees kabouters om die skatte van hierdie aarde te bewaar, so die mens het nie kan vind nie. Die kabouters laat heel dik rive onsigbaar word vir die mens. Hulle verberg die skatte so danig, dat die reike dit nie kan vind, en die aarde en sy naaste, om nie eers van homself te praat nie, nog verder kan vernietig nie. Daarom is daar nog baie verborgde skatte in die aarde en het my kabouters en julle vriendjies dit opgepas wat ek vir julle als volk wil gee. Amen. Op die regte oomblik sal ek julle wys in die vlees en 'n ontmoeting met hulle reel. Ver oggend, toe ek nou wakker geword het, die 9 die nee, die oggend van die 26ste April het ek die wonderlikste ding met Josoë ervaar en Dit het nou aanleiding gegeet tot hierdie hoofdstuk wat jasua nou nou, wat ek nou net voorgelees het. Wat jasua toe eers later die middag vir my gegeet het. Maar jasua het my so kostbare ervaring gegeet. Hy het my, my nou baie hoë berge vat, waar ek nog nooit was nie. Ek was al saam met jasua op sy berge wat vir my so kostbare en mooi is, maar hierdie was een hoër plek. Een wonderlijke plek. Dit is so prachtig en ek het die mooiste, mooiste licht daar daar gesien. En ek het engele ervaar, wat in die lucht hier om my en die Joshua was, en om die bergtop, en hulle is ontzaglik krachtig, en straal uit hulle straal die mooiste, helderste lucht en kleere, en hulle is so verskrikkelijk lieve vader, hulle is so lieve Asua, hulle is net die hele tijd rond om om te kyk, kan hulle vir hom iets doen, hulle wil net in sy teenwoordigheid wees, hulle is so vervul met hom, en hulle is so krachtig ontsaglik, ontsaglik krachtig. Ek voel so jammer vir mense wat nie in vader glo nie, wat denkt is net vie verhalen, want werkelijk waar selfs in die licht en in die liefde van die assoas sider as ek vir die vlees as ek na hulle kyk, want niks kan vir hulle bestaan nie. Hulle is, hulle het swaarde van sylke gesmelte goudkoper, en wat wonderlik is, is dat hulle swaarde, lyk soos hierdie, ges, die, die hitte, en die, die vier van, gesmelte goud en koper in een, maar, hulle swaarde behou hulle vorm, dis nie soos op aarde, waar gesmelte ding net, a babbel of a blob is, bedoel ek, waar daar leen nie, hulle swaarde bly so, en dis ontsaglik krachtig, en, Joshua had so iets groots opgemaak in my hart, wat, waar waarvan ek van nog nooit so diep was nie, en is so kostbaar, dat Jasua so dan sommer vir my skielik, ook a laat sien, van hierdie groot wonderlijke geest die, die om my in hierdie berge, die, die prachtige groot swaard, die, die krachtige engele, sommer direct na a kabouterkie, of a geest die soos a kabouter, maar ek het iets dieps gesien van hom vandag, wat ek nog nooit voor hen gesien het nie. Ek sien, vader het moest vir ons verduidelik dat hulle uit alle deelkies van die dieren reik bestaan. En vandag sien ek al hierdie eigenskap en hierdie kabouterkie of hierdie natuurgeesie. Ek sien hy is so uh, hoe kan het nou sies, hy is so wakker en intelligent en so leergierig en alles soos een meerkaatje. En hy kyk so om om rond en dan is hy, hy so rat soos een haas en soos een bokkie en hy kan klim en klauter oor enige vlak soos dieren wat net aangepas is vir hulle omgeving, soos pokke wat in die berge kan rondspring op, op, die, op die rotse, waar niemand as mens dit kan doen nie. En, to ek ook die slieheid van die jakels in hom, maar hierdie slieheid is in hierdie spesifieke natuurgesie, spannend het vir iets goeds in. En, ja, so gebruik die, so genoemde slieheid van hom, om myne te gaan, jy kan maar sê, benadeel, Want laat val die rive, die rive, die goud en goed is net skielik weg. En die geld geldgier, geldgierige mense kry dan skielik niks en hulle is net uit oorlee. En ek ervaar hoe hierdie natuurgeesie skaterlag oor hy hierdie ouwe, hierdie goud voor sy nees weggeraap het. En ek lag en lag en lag, te same met hierdie geesie, my jylle siel lag saam met hom van blijdskap en dis 'n blydskap en erns oor Joshua wat kosbaar is wat so alles en wat alles beheer wat weet hoor hier jy kan nie hierdie gouddruwe hier uithaal nie dit gaan sleg wees vir die aarde se rotasie maar die mens in sy gierigheid dink nie eens daaroor na nie want dan stuur Joshua hy klein werkertjies sy mensies wat wesentjies wat ons kan boutertjies noem en hulle gaan met hulle S hulle uh, jy kom en sê, jy streek en hulle laat val hierdie ruf uitgehoor sal my tan vader en het was ontzaglik kostbaar vir my het is alsof ek net so uh, net so met hulle gebind het, met die natuurgesies en besef hoe kostbaar en goed is hulle vir ons hoe, hoe is hulle bezig met hulle werk hoe Do doen hulle net wat jassoa vir ons, vir hulle gee om te doen, en wat ook wonderlik is, is dat jasua vir my gewys het, dat daar so baie reikdomme in die aarde is, en dat eendag gaan hy, wat vader is, dit vir ons gee, dier hierdie vriendskap met hierdie geesies, wat het vir ons gaan bring, want hulle weet wat uitgehoken word uit die aarde uit, vader gee dit vir hulle in, en vader weet wat die rechte ding is, want hy is beheer, en hulle gaan vir ons stoffe uit die aarde uit bring, en ons gaan dinge met hierdie stoffe kan maak, wat nog nooit vooreen op hierdie aarde gemaakt is nie. Dit is hoe goed vader vir ons gaan wees. En die mens dink hy moet altyd in geldgierigheid of net in hepsig alles uit die aarde uit haal en, maar hulle weet nie eens wat sy kostbare dinge in die aarde versteek is nie, dier die geest van vader en hulle sal het ook nooit kry nie. En die stoffe wat die kabouterkies of die, ek sal sê eerder die natuurgeest is, soos vader hulle noem, vir ons gaan bring, is soort gelijk aan dit wat ek gesien het, wat die engelis sy swaarde van van gemaak is, dit is hierdie gouwe koper, dit is soos, een stof, wat goud en koper is, dit is nie soos, dit is dis nie asof mens het nou op aarde meng nie, dit is een of ander kostbare stof, wat nog nooit ontdek is nie, ek weet dit want ek sien dit net dier jassoa, en daai, natuurgesies gaan vir ons dit bring, en ek het in my hart geseen, vader het my gewys, hoe dat ons, baie interessante, uh, lichte en dinge gaan maak, met hierdie gouwe koper, wat elektriciteit gelei, en wat wonderlik is van dit is, dit gelei nie net elektriciteit nie, as jy aan om raak, is jou lichaamse elektriciteit genoeg, dan gaan hy, dan gaan die elektriciteit dier, en dit vermeerder binnen in daai staaf van hierdie van hierdie stof. Dit het ek ervaar. Jy raak aan die een punt en dan word dit soveel dan vermeerder dit dat dit op die ander punt soos 'n lig is. En ehm um, dit gaan baie wonderlik wees. Vader gaan vir ons die wonderlike dinge, wonderlike dinge gee. Ek sien so uit daarna. Dit is heel heeltemal 'n natuurlike mensel wat boor die mense vir maak is wat gelukkig nog nooit ontdek is nie wanneer dit sal regtig waar die mense sal die aarde omkeer vir dit. Ai, my hart is so dankbaar, want ek verstaan hierdie gouwe koper wat so gesmeld is, hierdie absolute vierwarmte, dis die liefde, dis in, dis in die mannelike en die vrouwelike, dis die ontsaglike groot liefde, tussen die vader en die moeder, en die engele bestaan ook uit die twee, uit die mannelike en die vrouwelike kant, wat saam in een gevorm is. En net soos vader gesê het van die natuur, Jesus, wat opkom uit die siele leer en mense woord, As ons mense is, is ons amper voltooid, vanant ons een manlike en een vroulike kant, en vader het om my verduidelik. As ons nou weer engele word, om een engel te word, moet jy een man en een vrou by mekaar sit, om die siele leer, jyltemol te vol, voltooi in hom, en dan is jy jyltemol, een engel. Vader, maak engele van mense, waarin rai hulle hy in die verbind, mens beseft dit nie eers nie, maar jy is bezig om a, in een engel omvorm te word, en dan gaan ons daar die swaarde hee wat wat gemaakt is uit hierdie koper goud wat ook hierdie liefde voorstel tussen man en vrou, tussen vader moeder, en dit is een net as vader een is en ons nie hoef te sê vader moeder nie ons kan maar net sê vader ons kan maar net weet dat jasua is een met sy vrou in sy hart en hierdie kostbare kracht word geweerspeel in hierdie zwaarde, en daarom is daar geen ding op aarde, wat met dit vergelijk kan word nie, want het gaan nie oor die metaal nie, het gaan oor waarvoor het staan, het gaan oor die groot liefde daar achter, en die groot liefde is die geweldige kracht, wat maak dat hierdie engele ons kan beskerm, en dit kom selfs uit hulle oeën uit, en dis my so wonnelik om te denk, dat jasua ons so ontsaglik lief het dat hy natuurgesies, uit natuurgesies, wat ons Marka Bouterkies noem, so baie processe en dinge laat deurgaan, dat ons allemaal kan engele word wie een dag, en weer terugkom na hom waar ons uitgegaan het, want hy is moest die begin en die einde, en dat alles weer voltooi terug kan kom na hom, en hom net meer en meer verheerlik, oor dit is vir my so kostbaar, so ontsaglik kostbaar en groot, En ek dank jy daar